кілька разів буксував і над силу з ревом прорювала шинами-глинозем, вибиралася на сухіше. Він намагався пускати одне колесо по гривці торішніх бур'янів, а де їх не було, по крайніх рядах озиминий. і в'янув душею, бо не раз сам лаяв шоферів за потолочене збіжжя. Якби трохи краще знав поля зорі, Може б відшукав сухіші полівки, а тож брався розбитою і розгаслою дорогою. Врешті він побачив, що далі проїхати не зможе, зупинив машину. До села було подати рукою, але попереду блищала залита весняною водою долинка, і дорога пірнала просто під воду. Якийсь час Ліда не виходила з машини. Оце все, мов би промовляла глузливо очима. «Не можеш довезти до села?» Потім повільно прочинала дверцята і ступила гумовими червоними чобітками на узбіччя. Він вийшов з машини теж. Просто перед ними розкинулося в долинці поліське село. Бралося двома довгими вулицями на піщані порослі соснами кучу до десни, якої не було видно. Праворуч тимнів сосновий ліс, до нього збігало хвильками поле озимени. Жито стояло зелене, смугами. Там, де ріллю окропила аміачна вода, аж яро-зелене, по долинках жовтіше. Ген стара скерта, а на ній стримів бусов. Була рання, пройнята вітрами весняна пора а вгорі вже тягнули свої срібні, ще холодні струни жайвори і панахали чистий простір на короткі нерівні стяжки диркачі. Диркачі в житті це здивувало його. Мабуть, уподобали залиті водою видалинки. Під самим лісом кружляли чайки і якісь більші птахи, мабуть, качки. Там було болітце. У тому місті, де зупинилася машина, поле від дороги одрізала канава. У ній стояла вода, а в воді росли лози. Тугі бруньки на них розпускалися маленькими клейкими листочками. «Гарно!» – сказала вона. Він промовчав. Він думав про те, що озимина непогана, але посіяна нерівно, а в долинах вимок не зовсім. Не треба було її там сіяти, що гниє нерушена скирта і гребелька через болітце геть розруйнована. Міняти треба все, капітально міняти. У цю мить щось невидиме, швидке побігло житом навскіз до лісу. За ним друге, третє, вітер, що знявся раптом, гнав зелені хвилі, одинока птаха над дорогою. З усіх сил боролася проти зустрічних потоків, а вони зносили її. Цей раптовий злам у природі, мов би, зрушив і щось у ньому самому. «Пробач, Лідія Петрівна, трохи не довіз. У тебе чоботи гумові, а тут недалеко», грубовато сказав грек, блукаючи поглядом по полях. «Такий тепер світ настав. Трохи невизначено, на який світ натякала». Мабуть, же на чоловічий, не лицарський. Посміхнулася і в посмішці промелькнула іронія. Махнула рукою, пішла по горбочку канави в напрямку села. Розвертатися було важко. Він тицяв передніми колесами волги в насип канави, задніми молов грязюку, і ще довго бачив Лідину постать у світло-сірому пальті, якомусь чужому, випадковому, на тлі зеленого жита. Врешті розвернувся і поїхав. Кілька разів починав думати про чорну скирту, про господарство широкої печі, яке трохи знав. Сусідиш? Але щось йому заважало. І він знову вернувся думкою до розмови з Лідою. У машині залишився запах її духів, і це знову дратувало його. Оця теперішня Ліда теж вийшла з машини нерозгаданою. Щось у ній було награне, справжнє. а що відгадати не міг, і все на ту мить перемішалося в його голові. Ліди на розповідь, думки про її нову роботу, про об'єднання. Як перемішалися в машині запахи тонких духів, із запахами поля, бензин, чоловічого поту, суперфосфату, загублений на дорозі мішечок, мандрував у багажнику, як речовий доказ, і навіть коньяку, пролитого позавчора на сидіння зарубіжними гостями, проводжав їх і пили за горбельне, оте, що п'ють уже за горбом. Думкам треба було дати лад. Наступного дня в сулаці і широкій печі проходили партійні збори з приводу об'єднання. Спочатку в дружбі, а потім у зорі. У дружбі збори пройшли без штормів і завірюх. Хоч і не при повному штилі. Але тут, доповідав він, проклав точний маршрут. Показав усі обмілені і глибини, і всю путь яку їм треба пройти, виміряв доцяти. Тут уже давно вірили в капітана і переймалися його вірою та впевненістю. А в ньому справді була сила переконувати людей, підкоряти собі й своїй мислі. І йшла вона з нього самого, із свідомості не збочити з визначеного шляху, з певності себе, Цю певність вловлювали інші і загорялися нею. Він ніколи не перетворював цю силу на зло, боявся чужих кривд, і всі звідки знали про це. «Ти кричиш?»